četvrtkom. godine 1978. arheologinja Mary Douglas Liki otkrila je u Letolilu mjesto u ravnici Serengeti na sjeveru Tanzanije 30 otisaka stopala. Otisci su bili utisnuti u mekom vulkanskom pepelu, koji se nakon pljuska stvrdnuo i postao čvrst poput betona. Tako su ti otisci ostali sačuvani. Forenzična istraživanja sugeriraju da su te otiske napravila dva odrasla stvorenja i jedno dijete. Odrasli su bili visoki između 1,10 i 1,40 cm i teški oko 27 kg. Ono što je posebno u tim otiscima je da su stari najmanje 3,5 milijuna godina i da su oni prvi trag hominida dvonošca, našeg dalekog pretka koji se najkasnije u to vrijeme podigao na dvije noge i tako oslobodio ruke. Bio je to ključni trenutak u evoluciji čovjeka. Jedna od ključnih osobina ljudskih bića je sposobnosti izrade oruđa. Najstarija oruđa pronađena su u Hadaru, u Etiopiji, i stara su oko 2,5 milijuna godina. To oruđe izrađeno je od kamenih oblutaka. Napravljeno je tako što se drugim kamenom udaralo po oblutku kako bi se odlomili njegovi komadi. Tako su nastali nepravilni još rubovi koji su služili za sječenje i rezanje. Kada je čovjek počeo izrađivati oruđje, nastupilo je novo dobo u njegovom razvoju. To je doba dobilo naziv kameno, govori dr. Stašo s instituta za antropologiju u Zagrebu. Kameno doba je termin koji je zapravo vrlo star. Skoro dva stoljeća stari, stari termin kojim se služe arheolozi i potječe iz vremena početka 19. stoljeća kada su ljudi pokušali zapravo uvesti nekakav kronološki red u, u stvari koje su pronalazili. I shvatili su da e, su se tehnologije mijenjale s vremenom. To je bilo vrijeme kad je ideja progresa bila jako bitna. Još danas malo drugčije gledamo na stvari. Ne vjerujeme baš sasvim da ljudska vrsta progresivno se mijenja, ali se mijenja. To je sigurno. No, uglavnom, pod tom, po tom idejom progresa e, ljudi su e, arheolozi tadašnji su počeli klasificirati svoje nalaze iz pradavnih vremena prema tehnologiji kojim su bile izrađene. I shvatili su prije vremena nekakvih egzaktnih mogućnosti datiranja tih stvari da je tehnologija kamena zapravo najstarija tehnologija. I odatle se to e, jedno razdoblje nazvalo po tehnologiji kamena kamenim dobom. Prema današnjim seznanjima ljudski rod ne vrsta, ljudski rod je star oko 4,5, možda 5 milijuna godina, ovisi kome od stručnjaka vjerujete. E, kad zapravo čovjek postaje čovjek, kad možete govoriti o, o čovjeku malo zbiljnije, možda mnogi antropolozi, barem, smatraju da je e, pojava kulture ono što je bitni element koji fali kod životinja, a koje ljudi imaju. E, prvi materialni tragovi kulture... E, potječe iz vremena od prilike 2 milijuna godina iz Afrike. I tu možete govoriti da je zapravo to početak kamenog doba. Jel, dakle, to je vrijeme kad se tehnologija kamena pojavlja, ako ćemo tradicionalno gledati. E, kad kamenog doba završava, to je na različitim dijelovima e, kugle zemaljske dosta različito, međutim, u grubo može se reći da zapravo završava e, sa završetkom zadnjeg gledenog doba ili onda uskoro nakon toga. A to vam je, recimo, prije desetak godina, negdje, negdje prije 5000 godina, negdje i poslje toga. Godine 1964. Louis Leakey, suprug Mary Douglas Leakey, Philip Tobias i John Napier objavili su otkriće fosila hominida, za kojeg su smatrali da se znatno razlikuje od australopitekusa. Fosili su bili stari oko 2,5 milijuna godina. Četiri godine prije objavljivanja otkrića, ti su arheolozi i paleontolozi u kanjonu Olduvai u sjevernoj Tanzaniji pronašli nekoliko zuba, donju vilicu, dijelove lubanje i kosti ruke. Nakon dalje kopanja, otkriveno je još ostataka koji su ukazivali da je otkriveno stvorenje koje se znatno razlikuje od australopiteka. To je stvorenje imalo veći mozak, okruglu lubanju i lice slično licu današnjeg čovjeka. Njegove ruke bile su sposobne za finije pokrete i za rukovanje oruđem. To stvorenje Louis liki nazvao homo habilis. Leake je smatrao da je homo habilis napredniji hominid i predak homo sapiensa. U početku su mnogi znanstvenici osporavali Leakeve tvrdnje. Smatralo se da se homo habilis ne razlikuje dovoljno od australopiteka. S vremenom i nakon još istraživanja pokazalo se da je homo habilis karika u evoluciji između Australopiteka, koji je izumro, i homo erectusa, koji se smatra izravnim pretkom današnjeg čovjeka. U vrijeme dok je homo habilis hodao zemljom, nastalo je i prvo kameno oruđe. Kako se izrađivalo to kameno oruđe? To je zapravo jedna od tradicionalnih grana istraživanja arheologa, je upravo to kameno oruđe, jer jasno tokom dugih miliona godina zapravo nemate ništa drugo od materialne kulture na što se možete osloniti. E, to ne znači da ljudi nisu istovremeno obrađivali drvo, kožu, ko zna šta još. Međutim, jedini je kamen onaj što koji ostaje, koji se može sačuvati do relativno nedavnih vremena. Imamo do duše, imamo recimo najstarija drvena koplja, koja su oko 400 tisuća godina stara. Prema tomu imamo nekih indikacija e, za te druge tehnologije. Odvatimo no, se na tehnologiju kamena. E, izrada kamenih Uh, Alatki je u biti vrlo jednostavna stvar. Nama to iz naše današnje perspektive izgleda banalno. Uh, kamene alatke starog, starog kamenog, i kamenog doba izrađivane su tehnikom uh, cijepanja. Znači, uzmete jedan kamen koji mora biti adekvatan za tu svrhu. Dakle, mora imati nekakva fizikalna svojstva tako da će se pravilno cijepati. Uzmete neki drugi predmet, to može biti kamen ili kost ili drveni bat ili nešto i ako ga znate udariti pod pravim određenim kutem i određenom silom, onda ćete uspjeti od toga kamena odcijepljivati nešto što mi zovemo odbojci ili debitaž. E, to su komadi koji imaju oštre bridove i koji se mogu koristiti već prema svojem obliku ili za rezanje, ili za struganje, ili za niz drugih nekakvih sličnih takvih e, radnje. E, to najjednostavnije kameno oruđe, koje doista, ljudi kad, kad misle da napraviti kameno oruđe je nekakva velika mudrost i da traje dugo vremena i iz, iz, iziskuje ne znam što. Zapravo iziskuje samo to da vi znate prepoznati u prirodi kamen od kojeg se to da napraviti i onda u roku od par sekundi možete nekako e, najjednostavnije upotrebno kameno oruđe napraviti. E, ta izrada tih jednostavnih kamenih oruđa je ono što je našim pradavnim predsima, ovim najranijima, dalo zapravo ogromnu prednost evolucijsku pred srodnim i sličnim životinjama, jer su oni sad na imali sredstvo kojim su mogli brzo doći do mesa. Mogli su na brzinu doći do nekakve strvine koju je možda neki lav negdje ubio, odrezat komad, uć negdje u tu, u tu strvinu, u to truplo mrtve životinje i na brzinu doći do hrane prije nego što taj veliki predator se vrati i potjera ih. E, to najranije kameno oruđe zapravo su... E, E, panđe i e, zubi očnjaci, tim ranim hominidima koje oni nemaju. Jel? Dakle, oni su ih izmislili. Godine 1887. Anatomi geolog Jean Dubois otišao je u istočnu Indiju kako se tada nazivala Indonezija. Do odlaska u Indoneziju Dubois je predavao anatomiju na sveučilištu u Amsterdamu. Uz predavanja Dubois se bavio i istraživanjem i uspoređivanjem grkljana kod kralježnjaka. U tom se poslu počeo i zanimati za evoluciju čovjeka. 1887. prekinuo je predavanje na sveučilištu, prijavio se u nizozemsku vojsku kao liječnik i otišao je na otok Sumatru, te tamo počeo iskopavanja u potrazi za ranim hominidima. Nakon Sumatre, Dubois je počeo kopati i na otoku Javi i tamo je 1891. godine kod mjesta Tri Nila pronašao dio vilice, gornji dio lubanje i bedrenu kost. Na temelju tih kostiju Dubois je smatrao da je to stvorenje imalo maleni mozak, masivnu čevnu kost te koso čelo. Na temelju bedrene kosti Dubois je zaključio da je to biće hodalo uspravno. To je biće je nazvao Pitecantropus erectus, ili uspravni majmun čovjek, i smatrao je da je on karika između majmunskih predaka i današnjeg čovjeka. Dubois otkrića izazvala su velike sukobe u znanstvenoj zajednici, ali izvan je. Ti su sukobi bili toliko žestoki da je Dubois povukao sve ostatke koje je iskopao i nije ih dao za istraživanje sve do 1923. godine.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 Uz kamen počinju se izrađivati oružja i oruđa i od drugih materijala. Spomenuo sam ta drvena koplja iz vremena od prilike 400 tisuća godina, to su za sad najstarija poznata, to su dosta, to su koplja koja se nisu bacala, nego koja su se iz blizine upotrebljavala. Druga stvar koju imate su koštana oruđa, međutim dosta i, i oruđa i oruđa. Dosta zanimljivo je da se ona pojavljuje relativno vrlo kasno. Kost se izgleda počinje koristiti za izradu oružja, oružja alatki dosta kasno. Kad kažem dosta kasno, to je nekoliko desetaka tisuća godina unazad. Dugo je trebalo ljudima dok su e, shvatili da mogu s, e, od različitih materijala sastavljati oružja. Dakle e, ogromni vremenski rok, ogromsko, ogromno vremensko razdoblje su ta oružja bila istraž, izrađivana od jednog komada, od jednog materijala od kamena. Imali ste nekakav komad obrađenog kamena koji vam je me mogao služiti kao nekakvo strugalo, nešto za rezanje, nešto za trančiranje recimo. Ili ste imali to drveno koplje koje vam je moglo služiti nekakav pripomoć pri lovu, uvjetno rečeno. E, međutim, tek negdje, zapravo sa neandetalcima u Evropi, dakle negdje u vremenu e, srednjeg paleolitika, a to vam je, ne znam, u grubo između 200 i 40 tisuće godina prije sadašnjosti, e, počinju se pojavljati složena oruđa i oruđa. Dakle, nešto gdje ste vi jedan kameni radni element, usadili ga možda u nekakav e, drveni držak i povezali ga sa, nekakvom, sa nečim da to čvrsto stoji jedno u drugom. Dakle, to je relativno novo. A e, stvarno kompleksna oruđa i oruđa koja se stoje od mnogo dijelova, se pojavio možda tek negdje unazad dvadesetak godina. Godine 1967. paleoantropolog Richard Leake i njegove kenijske kolege našli su zanimljive fosile kod rijeke Omo u južnoj Etiopiji. Richard Leakey bio je sin Luisa i Mary Leakey i nije namjeravao krenuti stopama svojih roditelja. Umjesto da se posveti arheologiji i antropologiji, Richard je namjeravao zarađivati za život kao vodič na safarijima. Ali 1963. pronašao je čeljust australopitecina i odlučio je ipak krenuti roditeljskim stopama. Otišao je u London, završio dvogodišnji studij za šest mjeseci, onda mu je ponestalo novaca i vratio se u Keniju. Godini 1967. pridružio se ekspediciji na rijeku Omo u Etiopiji i tamo je zajedno sa svojim kolegama pronašao dvije lubanje, poznate pod nazivima Omo 1 i Omo 2. Lubanja Omo 1 pripadala je biću koje je imalo uspravno držanje i hod. Mozak zapremine oko 1350 kubičnih centimetara, visoko čelo, male zube i vilicu. To je diče imalo sposobnost izrade oruđa i oružja i konstrukcije i imalo je sposobnost korištenja simbola poput jezika i neke vrste znakova ili pisma. Lubanja Omo 1 smatra se da pripada Homo sapiensu, mudrom čovjeku. Za tu se Lubanju smatra da je stara oko 135 godina. Kako su se razvijeli hominidi kroz kameno doba, tako se mijenjao i njihov život. Život na početku starog kamenog doba se silno razlikovao od života na kraju stara kamenog doba, ovi na početku su živjeli više manje kao nekakvi današnji čovjekovliki majmuni. Ovi na kraju su živjeli više manje kao mi, samo što nisu proizvodili svoju hranu, nego su živjeli od lova i sakupljanja prvenstveno. Mm -hmm. Najraniji hominidi su u biti bilježde, biljojedi, jel? kao što su i današnji čovjekovliki majmuni, osim iznimno. E, kako vrijeme prolazi, a djelomično upravo radi ovoga, upotrebe e, kamenog oruđa, koje dozvoljava tim oštrim bridovima da se dođe do mesa relativno brzo, ljudi pomalo sve više mesa počinju uključivati u svoju prehranu. I to je nešto što je vrlo bitno. Mnogi misle da je zapravo to uključivanje mesa u prehranu u malo većim postotku odigralo ključnu ulogu u razvoju mozga, jer mozak je jedan organ koji energetski je vrlo zahtjevan i, i traži zapravo takvu vrstu prehrane. Međutim, ne, ne smijeti si zamišljati da su ljudi nedan put preko noći od jeda i nekakvih sakupljača pa ostali lovci. E, vjerojatno je jedno vrlo dugo vrijeme su naši ti rajni preci, rani hominidi bili strvinari u biti. Dakle, dolazili su to, do tog mesa sekundarno nakon što bi nekakav veliki predator, nekakva velika zvjer ubila nekakvu životinju i onda ono što bi ostavila za sobom, e, onda su tu ti naši davni rođaci dolazili do svojeg mesa. Uh, vrlo dugo, vrlo uh, postepeno, nakon što je već pola vremena prošlo ili više od pola vremena prošlo od kad naši preci žive na zemlji hodaju po zemlji, počelo se pomalo uh, uh, do mesa dolaziti lovom. Vjerojatno, opet jedno dugo razdoblje su se lovile prvenstveno sitne životinjice, koje kako je ne znam, od veličine zečeva i miševa i sličnih stvari, da bi tek negdje, uh, sad tu se vrlo razlikuju pogledi stavu i pojedinih stručnjaka, ali zapravo kad je počeo lov, onakav kakvim ga mi danas zamišljamo, dakle nekakvu veliku divljaša, nekakve opasne životinje, tu možda možemo govoriti o kojih najviše o nekoliko stotine tisuća godina, a prema nekima i puno manje, prema nekima možda svega nekoliko desetaka tisuća godina u prošlosti. Jel? Dakle, ta nekakva ideja o praćovijeku, kamenog doba kao velikom lovcu je zapravo danas definitivno zastarila i Imate eh, jedno vrlo eh, znamenito nalazište u Južnoj Africi eh, u kojem je nađeno masu kostiju kojih kakvih životinja i nešto kostiju ranih hominida. I eh, dugo vremena je interpretacija toga nalazišta bila eto tu je mjesto gdje su ti naši gordi preci tamanili masovno životinje koje kakve jeli ih. Oni su bili veliki lovci. Međutim, e, temeljitija, preciznija e, analiza toga istog materijala je pokazala zapravo da su naši gordi preci vjerojatno tu završili kao lovina e, velikih mačaka koje su zapravo dovlačile na to mjesto svoj pljen. Jel, prema tomu vjerojatnije je da su naši preci kroz dugo razdoblje pretpovijesti bili zapravo lovina a lovci su postali tek relativno nedavno. U tu priču o hominidima sredinom 19. stoljeća umješalo se još jedno stvorenje. Godine 1856. radnici u kamenolomu u dolini Neandar, pored Düsseldorfa, otkopali su dijelove kosture. Odmah nakon objave otkrića kostura počeli su sukobi u znanstvenoj zajednici. Pripadaju li te kosti otkopane u neanderu arhaičnoj i izumrloj ljudskoj vrsti ili je riječ o abnormalnom primjerku modernog čovjeka. 40 godina nakon otkrića u neanderu u pećini kod Spaja u Belgiji otkrivena su dva kostura slična onima iz neandara. Biće je dobilo i svoje ime, neandar talac. To je vrlo kontraverzna još uvijek tema u kojoj će vam različiti ljudi koji se s tim bave, reći sigurno vrlo različite stvari. Ja mogu jedino razn, pokušati vam taj to pitanje iz raznih perspektiva. Neandertalci su s jedne strane jako slični nama. I neki će insistirati upravo na tomu da su oni skoro pa neprepoznatljivi odnosi na nas u određenim u određenom smislu. Drugi će vam reći da su oni jako različiti od nas. Znači, e gdje su te sličnosti i razlike? E, fizički, biološki. Neandertalci su e, slični s tasom nama, ali su m, nešto niži, nešto nabiti, nešto zbijeni, jači su znatno od nas. E, njihova lica su drugačija, m, najviše po tome što imaju vrlo jake nadočne lukove. Dakle, imaju taj istaknute nadečne lukove, imaju bradu koja nije oblikovana kao naša, nego je malo drugačija, međutim, sve to skupa nije toliko različite da vi ne bi mogli obućiti neandertalca odjelo ovo dijelo, staviti mu šir na glavu i pustiti ga da se šeće po gradu i mnogi ga neće, mislim, ako, ako sretnete takvog čovjeka negdje po mraku, prestrašit ćete ga se, malo će izgledati čudno, ali Nećete na prvi pogled shvatiti da se tu radi možda i o drugoj vrsti biološkoj, jel? Vili možda o drugoj biološkoj vrsti. Danas s, s većina e, stručnjaka koji se tim bave i većina e, građe koju imamo nam govori da je jedna zapravo jedna, ipak jedna zasedna vrsta u odnosu na modernog homo sapinsa koja je izumrla prije dvadesetak ili tridesetak tisuća godina, opet vidim kako gdje je. Međutim, neće se svi s tim složiti. Ima ljudi koji će vam uporno i dalje pokušati argumentirati da i mi u sebi nosimo izvjestan mali dio neandertalskih gena. Sukobi oko neandertalaca traju i dan danas. Što se s njima dogodilo? Jesu li izumrli u evoluciji? Jesu li istrebljeni od homo sapiensa ili su se pomješali s modernim čovjekom? Do prije, a možda 15. godina bi vam rekao da zapravo se ne zna je li moderni homo sapiens nova vrsta koja je istisnula neandertalce ili su zapravo neandertalci i moderni homo sapiens samo dvije variacije iz te vrste koja se međusobno onda uh, parila i plodila i pro, proizvela nas. Uh, nakon toga dogodilo se niz bitnih novosti i novih uh, otkrića i to dosta njih, dosta bitnu ulogu su odigrala genetička istraživanja i paleogenetička istraživanja i ono što se zove ancient DNA. Uh, većina tih Argumenta koje danas imamo, ne samo genetičkih, nego sve više i ovih tradicionalnih paleontoloških, nam govori u korist teorije prema kojoj se e, moderni homo sapiens proširio iz prostora subsaharske Afrike, prije možda između 50-ak i tisuća godina je izašao iz Afrike i zatim se proširio u ostale dijelove svijeta i e, pri tome potisnoo postojeće ranije vrste hominida, a tu spadaju nendertalci. Naime, nendertalci su u Europi i, i bliskoj okolici, drugdje ih nije bilo. I da zapravo između te dvije vrste nije bilo uh, genetičkog dodira, da tako kažem. Ja? Dakle, da se nisu, nisu parili. Uh, ali opet velim, to sve skupa treba shvatiti sa izvisnom dozom opreza, to su istraživanja koja su relativno vrlo nova koja se e, temenje na silno kompliciranim, silno osjetljivim postupcima, koji su još uvijek, neću reći baš u eksperimentalnoj fazi, ali vidjet ćemo što će, što će se dogoditi u idućih desetak ili 15 godina. E, za sad izgleda doista da neandertalci nisu naši preci, da su izumrli, da je to jedna neuspjela e, Nećemo reći baš neuspjela vrsta hominida, jer zapamtite si, neandertalce su živjeli stotine tisuća godina, su egzistirali, dakle puno duže nego sad kad mi gledamo sebe. Prema tomu to je jedna vrlo uspješna vrsta zapravo, ali koja je na koncu izumrala kao što se događa sa većinom vrsta. To je jedan prirodni proces. Kakav je bio život neandertalaca? Pored Krapine, Dragutin Gorjanović Kramberger između 1899. i 1905. pronašao je ostatke najmanje 13 hominida, odraslih i djece. Fosili su stari između 40.000 i 75.000 godina. Fosili pored Krapine nekim su znanstvenicima pružili dokaze da je međutim neandertalcima postojao i kanibalizam. Neke su lubanje razbijene, kosti rasječene, možda da bi se došlo do moždine neke su kosti pougljenjene što može biti dokaz da je ljudsko meso pečeno mišljenje o kanibalizmu među neandertalcima ne dijele drugi znanstvenici oni smatraju da je život neandertalaca bio punomirniji govori doktor Staš Forenbacher recimo da smo tu negdje u ovim našim krajevima prije 30.000 godina to je vrijeme kad tu žive i posljednji neandertalci i prvi moderni pripadnici modernog homo sapiensa. E, oni jedni i drugi proizvode kameno oruđe i s njim se služe, ono nam je vrlo bitno za preživljavanje. E, pitanje je do koje mjere se to kameno oruđe razlikuje. To je jedna od tema kojom se danas puno ljudi vrlo intenzivno bavi, ali stvar nije baš previše jasna. Da li doista moderni homo sapiens koristi neke nove tehnologije koje su... E, Neću reći naprednije, nego efikasnije možda. Do koje mjere i netalci koriste iste tehnologije, da li su sami došli do, do izuma njihovoga ili su preuzeli možda nešto od ovih modernih. To su sve stvari koje su još pod velikim upitnikom. Ono što izgleda je da moderni homo sapiens ima, unatoč tome što u prosjeku ima nešto malo manji mozak, Naime, detalci imaju u prosjeku veće mozgove od nas. To je, recimo, jedan ovakav interesantan podatak. Međutim, ondotoč toga izgleda da moderni homo sapiens je tek onaj koji, e, ima mentalnu, e, s, m, koji se po svojim mentalnim sposobnostima ne razlikuje od nas. E, tu prvenstveno mislimo na jezik ga definitivno moderni homo sapiens koristi i koji mu omogućuje onda masu različitih vrsta ponašanja koja prije toga nisu moguća jer jezik je onaj koji vam omogućuje da precizno komunicirate sa drugim ljudima, da se organizirate, da planirate za budućnost nešto. Dakle, jezik je taj koji... Jezik i uh, simboličko razmišljanje što je zapravo nerazdvojivo jedno od drugoga. Jezik nije ništa drugo nego, nego simboliziranje, uh, To je nešto što moderni homo sapiens sigurno ima. Do koje mjere nendetalac govori sigurno se služi nekakvim jezikom, ali da li je taj jezik rudimentaran ili je već relativno blizak našem, velim o tome postoje velike bitke u, u među paleantropolozima. E, međutim, iz njegovog ponašanja se vidi da je, njegovo ponašanje jednostavno nije toliko složeno kao što je ponašanje modernog Homo sapiensa. I prema tome očito je iz toga da su njegove intelektualne sposobnosti nešto, e, nešto manje nego što ih imamo mi danas odnosno naši preci zadnji. E, to vidite recimo i po, po e, tome koliko imamo tragova umjetnosti ili nekakvih e, rituala koji su stariji od pojave modernog homo sapienza. Imamo ih praktički, neću reći ništa, ali vrlo, vrlo malo i vrlo rudimentarnom obliku. Tek sa no, modernim homo sapienzom možete govoriti o e, likovnoj umjetnosti i to vrlo ozbiljno i o slikarstvu, skulpturi, imate naznaka muzike, nekakvih instrumenta, ta frulica i ovakve stvari. Svega toga kod netalaca zapravo nema. Ima par nalaza koji su vrlo upitni, vrlo kontroverzni. Kako se prehranjivao čovjek u starom i srednjem kamenom dobu? O nekoj zemljoradnji nije moglo biti niti riječi. Ona će se pojaviti tek u mlađem kamenom dobu. Čovjek starog i srednje kamenog doba bio je lovac i sakupljač, ali predočba o našem dalekom pretku kao velikom lovcu nije baš točna. Prema nekim antropolozima i arheolozima, čovjek je možda prvo počeo jesti meso strvina, a tek onda je počeo loviti. Prvo je čovjek počeo loviti malene životinje, veličine zeca, a tek se kasnije odvažio na lov na velike životinje. S vremenom čovjek je usavršavao svoj lov. Počeo se prikradati, loviti u grupama, prerušavati se koristeći kože životinja, postavljati klopke ili tjerati cijela krda životinja u provalije, kako bi ih ubio. Sve ovo što ste sad nabrojali je jedna slika koja je više ili manje, jel bi se mogla e, smatrati, točnom za razdoblje koje nazivamo gornji paleolitik, dakle završetak starije kamenog doba, a to vam je vrijeme od recimo prije četrdesetak ili tridesetak tisuća godina, pre, pre rano sam rekao najpravi prvi broj, dakle vrijeme od prije tridesetak tisuća godina pa do kraja starije kamenog doba. E, to je vrijeme kad doista imamo dosta e, pokazatelja arheoloških i da ljudi e, itekako surađuju da fantastično poznaju svoj okoliš, da izvanredno poznaju životinje. Sjetite se samo slikarija špilskih u, u recimo u Francuskoj i u Španjolskoj, one su iz tog vremena, dakle već iz tih slikarija vidite da ti ljudi izvanredno poznaju uh, iz životinje svoj potencijalni plijen i oni ih love na mnoge različite načine, imamo i njihovo oružje i iz toga vremena, dakle tu imamo, još nemamo luki strelu, ali imamo nešto što se zove propulzor jedno pomagalo koje omogućuje da se koplje baca sa vrlo velikom snagom. Imamo indikacije da ti ljudi love usko specijaliziraju za određene vrste životinja, da znaju kad te životinje migriraju, gdje će ih uhvatiti. Dakle, jedna takva slika jedne organizirane zajednice, jednoga, jedne logistike, ako hoćete, gdje ljudi borave u nekakvim baznim logorima, pa onda u grupama odlazi na određena mjesta da bi došli do određene vrste hrane. Međutim, ta jedna kompleksna, izbiljam jedna živa slika gdje imate posla očito sa bićima koja su mentalno potpuno na razini nas samih, kako se odmičite dalje u prošlost, tako ona zapravo postaje sve mutnija s jedne strane, zbog toga jer su naši izvori sve, sve skromniji, a s druge strane ona postaje ipak i sve jednostavnija. Lov je bio i opasan. Luk i strijela i bacanje koplja došli su dosta kasno, pa je velike životinje trebalo ubijeti iz blizine. A to je bilo i tekako opasno. Tragovi te opasnosti mogu se vidjeti i na kostima hominida iz kamenog doba. Za vrijeme, ono što se jednostavno može reći vrijeme dok su nendertalci hodali Europom, već tu možemo diskutirati zapravo o tome na koji način su oni i do koje mjere su mogli hvatati velike, e, opasne životinje. Izgleda da jesu do izvjesne mjere, međutim, izgleda da oni nisu imali tehnološke, e, tehnoloških mogućnosti i znanja da ih love sa udaljenosti, dakle da nekakvim projektilom ih obore, nego da su ih morali hvatiti iz, iz blizine, što je sigurno bilo vrlo opasno. Neandertalci su doduše bili jako robustni, bili su znatno snažniji od nas, snažniji građani, ali prema nekim analizama, kad se usporede učestalosti vrste ozljeda na kostima nendertalaca koje imamo, one vam izgledaju slično ozljedama koje imaju jahači rode, a prema tomu zaključak bi bio, nendertalce su možda i lovili povremeno veliki životinje, ali su ih morali praktički zagrliti da bi ih zatukli. Jel? Prema tomu tu je ta lovna strategija bila znatno jednostavnija, više se bazirala na nekakvoj fizičkoj snazi, a manje na na intelektu. E, sasvim sigurno o to vreme još nemate niti lova na ptice, niti lova na ribe na otvorenom moru, nema nekakvih sofisticiranih zamki, nekakvih mreža. To je sve izum kasnijeg vremena. A ako idete još dalje u prošlost, stvari će postati opet još jednostavnija. Prva upotreba vatre zabilježena je kod takozvanog pekinškog čovjeka. Taj homo erectus imao je prosječnu zapreminu lubanje od 1075 kubičnih centimetara. Debele kosti lubanje, jaku, nadočnu kost, veliku vilicu. Zubi su mu bili slični zubima modernog čovjeka. Jedino su mu očnjaci i kutnjaci bili veći. Kosti udova teško se mogu razlikovati od kosti u modernog čovjeka. U pećini kod Pekinga, gdje su nađeni ostaci pekinčkog čovjeka, pronađeno su oruđe od kamena i pougljenjene kosti životinja. Dugo vremena smatralo se da je to prvi dokaz upotrebe vatre. Taj se dokaz smještao 500.000 godina u prošlost. Ali nalazi u Keniji i Južnoj Africi u 80. godinama 20. stoljeća dali su dokaze koji su pomakli kontroliranu upotrebu vatre kod hominida na 1.420.000 godina prije sadašnjosti. Činjenica da su ostaci pekinškog čovjeka i ostali hominida pronađeni u pećini doveli su do mišljenja da je čovjek starog i srednje kamenog doba živio isključivo u pećini. Otkud ta je o pećinskom čovjeku? Opet jedan balast iz, iz prošlosti istraživanja. E, špilje su e, posebno mjesto u krajoliku iz dva razloga. Jedno je što su špilje jako zgodan prirodni zaklon. Prema tomu, ako imate negdje špilju pri ruci, Sigurno ćete iskoristiti priliku kad vam pada kiša ili kad je zima ili kad vas neko goni da se u nju sakrijete. Pa je velika šansa da u špilji nađete nekakav trag čovjeka. To vrijedi do dana današnjeg, evo do ovog zadnjeg našeg nesretnog rata, ljudi su se isto skrivali u špiljama. Dakle, to je nešto što je univerzalno, bezvremenski. Druga stvar je što se u špiljama stvari neusporedivo bolje čuvaju. Ima imaju znatno veću šansu da prižive. Bilo da su to fosilni ostaci samih naših predaka, bilo da su to tragovi, odnosno ostaci njihove materijalne kulture. Jel? E, negdje na otvorenom polju e, Gotovo uvijek će vam e, takvi tragovi biti izbrisani oranjem, e, zemljoradnjom, e, izgradnjom, e, cesta, gradova. Velika, velika šanse da su oni uništeni da ih nema. U špilji postoji ipak dosta dobra šansa da ćete ih naći. A treća stvar je da arheolozi to znaju. I onda vrlo često idu tražiti tamo gdje znaju da će nešto inači. Prema tomu zbog toga postoji ta e, činjenica da je vrlo velik broj naših nalaza iz ovih ranih razdoblja iz špilja, jednostavno zato jer smo ih tamo tražili i tamo smo imali veću šansu da ih i nađemo, dok vjerojatno većina života ljudskog, ne vjerojatno nego sasvim sigurno je većina ljudskih aktivnosti i boravka i čega god hoćete se odvijala na otvorenom. Međutim, tra, naći tragove takvog boravka na otvorenom je neusporedivo teže. Odatle ta naša ideja o pećinskom praćov. Ljudi nisu sigurno nisu nikad živjeli u špiljama, ali su se uvijek volili u njih sklanjut, kad im je to bilo zgodno. Koliko je hominida živjelo u kamenom dobu? Kada su evropjani došli u Australiju, na površini veće od 7 milijuna četvornih kilometara, živjelo je oko 300 ljudi. Kada su Sjedinjene američke države kupile Aljasku, na milijuni 300 tisuća četvornih kilometara živjelo je dvadesetak stanovnika. Jedan putnik iz 18. stoljeća ovako je opisao Sjevernu Ameriku. Tamo ima vrlo malo kalifornijaca. I to u odnosu na površinu zemlje gotovo tako malo kao da ih uopće nema. Čovjek može u raznim pravcima putovati četiri ili više dana i ne vidjeti niti jedno ljudsko biće. Svijet kamenog doba teško da je bio gušće naseljen, ali bez obzira na broj hominida oni su živjeli u nekoj zajednici. A kada se živi zajedno stvara se i neka društvena organizacija i podjela. Jedna od prvih podjela bila je podjela po spolu. Podjela socijalna, ako hoćete, po spolovima je najstarija podjela uopće. I ona proizlazi iz biološke građe čovjeka. Ta podjela postoji i kod većine životinja, je predpostavljena u svakom slučaju kod većine sisavaca, kod svih i e, čovjek kolikih majmuna. A e, ona je sa vremenom se, mijenjao se karakter te podjele i značenje te podjele Ona je dobivala koje kako još onda opet socijalno ideološko značenje. Ali da je ona postojala od, od najranijih početaka to je sasvim sigurno. Jer, e, žena je ta koja rađa dijete koja je silom prilika vezana uz to dijete znatno više od muškarca jer ga doji dugo vremena i e, samim tim je onda i njezino kretanje ograničeno i ono što ona može raditi koliko se može dopustiti e, vremena i, i, i pokretljivosti i slobode za druge stvari je ograničeno i jasno da iz toga proizlaze razlike u, u e, aktivnosti. E, Druga stvar je zašto je taj lov barem iz naše perspektive se nekako uvijek e, povezuje sa pre, ne, nekakvom prestižnom djelatnošću, jel to je nešto što je eto čovjek, gordi čovjek lovac, već smo to spomenulo, jel, dok ovo sakupljanje kojem se ženski dio ljudske populacije tradicionalno na većini, ne uvijek ali na većini mjesta bavio, to se nekako gleda sa neću reći, sa prezirom, prezirom ali kao manje vrijedno jel E, mnogi e, antropolozi, kulturni antropolozi radili su e, analize danas živućih tradicionalnih društava e, gdje vi vidite da zapravo to žensko sakupljanje vrlo često doprinosi znatno više od polovice hrane ukupne e, za ishranu jedne, jedne takve grupe lovno sakupljačke. Dakle, žena još uvijek može ako ima malo dijete okolo hodati zna gdje su bobice nekakve trave ili divlje žitarice štali već. I na taj način možda može i, e, znatno bolje e, doprinijeti prehrani sa tim izvorima koji su i pouzdaniji često od lova. Lova vam je prilično e, nes, nesigurna i ne, nestabilna stvar. Međutim, kad muškarci odu negdje u love nešto dobro, onda je to povod za gozbu jel? i to je onda možda jedan od razloga zašto se eto taj, taj lov e, gotovijek ističe kao nešto nešto prestižno. Jedna od oznaka kulture je i briga za mrtve. Kod homo erectusa nema nikakvog traga da se brinu za svoje mrtve. Nigdje se ne može naći trag ukopa. Kod neandertalaca već se mogu naći tragovi brige za mrtve. Vjerojatno najraniji primjeri sahranjivanja jesu primjeri u Vadijel Mugari u Palestini. Ondje su tijela neandertalskih stanovnika stavljena u jarke iskopane u poduspilje, a komadi mesa i kremeno oruđe stavljani su pokraj njih. Jedno neandertalsko dijete, kod čik taša u Središnjoj Aziji, sahranjeno je kako se čini u plitak grob obrubljen kamenim gromadama i okružen rogovima brdske koze sa šiljcima utaknutim u zemlju. Ukop mrtvih, prvo da rješimo pitanje od kada. Kao što znate, niti čimpanze, niti gorili ne brinu se za svoje mrtve. Jednostavno ih ostavljaju. Prema tomu to je nešto što je vjerojatno na početku su činili i naši najraniji preci. Zapravo, jasni znakovi da sa mrtvim treba nešto učiniti posle smrti se javljaju opet relativno vrlo nedavno. Sigurno ne ranije nego u srednjem paleolitiku, dakle u tom srednjem ocičku, staro starokameno doba. Možda negdje prije 50-ak, stotinjak, tisuća godina prije sadašnjosti. I zapravo se javljaju dosta rijetko. Očito je da se u to vrijeme ne pokopavaju svi. E, to nije nešto što je nužna, e, nužni akt nakon što čovjek umre. Jel? Ali tu i tamo, očito, se počinje u to vrijeme mrtve e, pokupavati u, u zemlju. E, što se sve drugo radilo, osim pokopavanja, to je interesantno pitanje isto. Naime, ako vi pokopate tijelo umrlog u zemlju, onda postoji izvisna šansa da ćemo ga mi nakon puno i tisuća godina pronaći. Međutim, sjetite se malo etnografskih primjera, pa i današnjeg živog svijeta. Mislim, ljudi rade bezbore različitih stvari sa svojim mrtvima. To što smo mi naučeni pokopavati tijelo umrlog u zemlju je zapravo jedan od načina koji nama se čini iz naše eurocentričke perspektive najnormalnijem. Naj to se sa mrtvima radi. Jel? U zadnje vrijeme se mrtvi često ispaljuju. To je novost. E, u ovom dijelu svijeta. U Indiji recimo ne. E, u mnogim dijelovima svijeta se ljud, ljudska tijela umrlih ostavljaju jednostavno vani, negdje, na zato određenim mjestima i onda ih raznose životinje ili ptice, ili se bacaju u rijeke, ili e, u krajnjoj liniji kanibalizam smo spominjali prije. Imate i to. Da se mrtvi spaljuju pa se onda pojedini dijelovi toga spaljenoga materijala miješaju sa hranom, doslovce. To su o sve o čemu govorim su etnografski primjeri. E, nema razloga zašto bismo mislili da to isto nisu radili naši preci prije 20, 30, 50, 70 tisuća godina. Ali mi o tome ne možemo, nažalost, direktno danas barem sa našim znanjama i tehnologijom saznati ništa. Priga za mrtve jedan je od znakova postojanja kakvog takvog sustava vjerovanja. Nalazište neandertalskih ostataka u Pećinskom zaklonu kod Le Ferassier, u Dordoni u Francuskoj pokazuju da su tamošnji neandertalci vodili i računa o svojim mrtvima. Tu su pokopana dva odrasla čovjeka pod stijenom Pećine. Jedan u prirodnoj udubini, a drugi kako se čini u umjetno izdubljenoj šupljini. Oba su trupla zaštićena pokrovom od kamenja. Blizu njih položen je u mali jarak kostur djeteta, kome lubanja leži na jednoj strani, a dugačke kosti udova prema drugoj. Jarak je pokriven kamenom pločom s okruglim udubinama izdubljenima na donjoj strani. U jami blizu djetetova groba bile su životinske kosti i pepeo. Može li se u starom ili srednjem kamenom dobu govoriti o postajanju religije? Govori doktor Stašo Forembacher s instituta za antropologiju u Zagrebu. Mi tu kao arheolozi uvijek Imamo posla sa ostacima ostataka. E, mnoge ljudske aktivnosti ne ostavljaju materialne tragove. Dakle, već tu u startu radite sa jednim malim segmentom. Dakle, možete gledati samo ono što ostavljaju svoje materijalne tragove. Mnogi od tih materijalnih tragova, velika većina njihova je uništena. Dakle, imamo dio dijela. I onda još imamo dio od tog dijela, dijela koji smo mi iskopali. Prema tomu naša, naš uzorak je silno mali. E sad se zamislite jednom, uh, jedan čas da recimo uh, sve što znate o kršćanstvu jest uh, da su tu nekakvi križevi u pitanju, da imate nekakve slike nekakvih ljudi, da imate često neku mladu ženu sa nekim djetetom, pa da imate nekakvog čovjeka na križu, pa da imate nekakve građevine velike, jako ljepe, efektne. Zamislite da nemate nijednog slova Biblije, jel? Nećete moći re rekonstruirati niti približno svoj ono bogatstvo koje kršćanska religija sa sobom nosi, jel? To sasvim sigurno vrijedi i za ove ranije religije. Međutim, možete zaključiti po tim predmetima i po uh, njihovom međusobnom odnosu i po kontekstima gdje ih nalazite da se radi o nekakvom ri ritualu, religiji, obredima, nečemu takvom. Uh, kad opet, ako se sad vratimo malo na ovo razdoblje e, starokamenog doba, e, naj, najranije pojave koje nam govore da, se, da ti ljudi na neki način provode nekakav ritual, da, da im je u glavi nešto što je transcendentalno, nešto što je iznad ovoga svakodnevnog e, opstanka. I upravo ovo o čemu smo malo prije razgovarali, a to je pokopavanje, odnosno nekakva briga za ostatke pokojnika, jel? Dakle, to su najranije naznake nečega što bismo mogli nazvati, možda ne još religijom, ali nekakvim kultom, nekakvim obredima, nekakvim nečim što je, što, što nije vezano samo uz materijalni život, jel?